Не віриш? Пішли перевіримо, чи що? Вона он там, під тою залізякою лежить, багна над нею метрів зо два. Відкопаємо, впевнишся, а то приїхала сюди вся така чистенька. Думаєш, як роботяги так дурні, чи що? А я, між іншим, тепер до Москви обідати літаю. От ти можеш собі таке дозволити, га? Він знову смикнув її за руку дедалі більше наливаючись спонтанним гнівом. «Обідати?» – запитала Лара, аби він не подумав, що вона його зневажає. «Ага, знаєш, який у мене навар?» – збуржує в приватників. «А за те, що кришую, намотаюся за місяць як пес, а потім раз – квиток до Москви, туди, назад, за один день. Біла сорочка, фейс-тейблом і до найкращого кабака». Там офіціантів поганяю за тим за сим. Нехай попаряться над моєю персоною як слід. І знов на літак. Ти або твої сранні очкарики можете собі таке дозволити? А навіщо, сказала Лара, намагаючись викрутити свою руку з його. Поїсти можна будь-де. Ти дурна? Не розумієш? Раптом він взяв її за шию. Лагідно так взяв. Через те, що я ось так пообідати можу, «Ви у мене, ось де!» Він звів пальці так, що вони аж зійшлися на її шийних хребцях. Але ви, чи стоплює, про це й не здогадуєтеся. Як здогадаєтесь, пізно буде. Гадаєте, колька гамсель на вас пахати буде, аби вам ситно жилося? А колька гамсель вас всіх мав у носі? У кольки гамселя світ в кишені, як в кіно? Ось з ти їстимеш, Якщо не дурна, затямила. Він розслабив обійми, аби показати Ларі свої руки, тицьнув їй під самий ніс розкритими долонями. Вона ледь стрималась, аби не закашлятись. «Дякую», сказала, «але ти помиляєшся. З твоїх рук я не їстиму ніколи. Затямив», сказала голосом Марії Стюарт і підвелася. «Чому так зробила?» Не уявляла і не усвідомлювала, але спрацювало. Принаймні, він не ворухнувся, коли вона підвелася і зробила кілька кроків вперед. Кілька спокійних кроків по вузькому гребеню трясовини. Якщо мені вдасться зробити ще з десяток, подумала, то, переповідаючи Ельмірі та Юльці цю останню фразу, обов'язково розвине. Вони ж не перевірятимуть. Але вдалося зробити лише п'ять. На шостому відчула, як він накинувся ззаду, хапаючи за плечі. П'ятиповерховою лайкою пояснив, що зараз збирається з нею зробити перед тим, як її засмокче болото. І вона вдарила його ліктем майже ні на що не сподіваючись. Але, певно, Бог таки був на її боці. А може, то були її подруги зі своїм нетерпінням, аби вона принесла їм на хвості найцікавішу історію сьогоднішнього вечора. Гамсель зігнувся. Лара втрапила в те, що називається сонячним сплетінням, чи у щось подібне, і таке ж життя дайне. Він охнув і склався навпіл, і Лара щосили штовхнула його просто в смертоносні драглі. Почула за спиною смачні чмокання драглистої безвісти і помчала якнайдалі на шосе, що вело до міста. «Я вбила людину». Стонадцятим шаром горів у мозку рядок, яким вона закінчить свою оповідку дівчатам. Але найперше їй треба бігти, бігти якомога швидше і вискочити на трасу, що вела до міста. Хіба могла знати, що це ще не кінець? І що за кілька хвилин настане те, що назавжди закресли для неї це правило, аби було про що розповісти? Місто порожнє й темне. Лише подекуди асфальт барвисто і уривчасто світився квадратиками відбитків вікон, за якими не спала. Лара подумала – цікаво. Хто може виглянути з цих вікон, що лежать на вологому асфальті? Які тіні спостерігають за неї в цю хвилину? І що про неї знають? Чи пірнув гамсель просто до них, ставши таким самим підземним мешканцем? Чи не вигулькне скалюжі його рука, аби вхопити її за ногу і потягнути за собою? Шосе було довгим, мов тунель? Лара брела по ньому майже з годину. Сукня на ній була мокра і брудна. Колодки помережені стрілками. Босоніжки вона тримала в руках. Один порвався. Далі відбулася та частина пригоди, про яку вона ніколи не розповіла подругам. А якби розповіла, як тисячі разів переповідала її собі потім, вона б звучала так. Він знайшов на стоянці свою машину, притрушену листям, кинув на заднє сидіння невелику валізку, вставив ключ, завів мотор – і неспішно покотив в місто під супровід музики «Бітлз». а через півгодини фари освітили самотню подорожню, що ледь ворушила босими ногами і сахалася кожного зустрічного чи сопутнього вогника.